וקו עשית ולא יעבור, שעה מעליו ויחדל, עד ירצה כשכיר יומו. כי יש לעץ תקווה, אם יכרת ועוד יחליף, ויומקתו לא תחדל, אם יסקין בארץ שורשו, ובעפר ימות גזעו, מריח מים יפריח, ועשה קציר כמו נטע.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 תשיט לי חוק ותזכרני. אם ימות גבר הייחיה, כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי. תקרא ואנוכי אענקה למעשי ידיך תכסוף. כי עתה צעדיי תספור, לא תשמור על חטאתי. חתום בצרור פשעי, בת תתפול על עווני. ואולם הר נופל יבול, וצור יעתק ממקומו. אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ, ותקבת אנוש האבדת. תתקפהו לנצח ויהלוך, משנה פניו ותשלחהו. יכבדו בניו ולא ידע.